14. Kabli. Um þessar myndir spyr Heródes fjórðung stjórri tíðinguna af Jesu og hann segir sveina sínum Þetta er Jóhannes skýrari hann er risin frá dauðanum þess vegna eru kraftarnir af verki í honum En Heródes hafði láti taka Jóhannes höndum fjótran og varpa í fangilsi vegna Herodíasar konu Filipus bróðursins því Jóhannes hefði sagt við hann Þú mátt ekki eiga hana. Herodes vildi deyða hann, en ótaðist líðin þar að menn töldu hann vera spáman. En á afmæli stegi Herodesar, dansaði dótti Herodesar dans frammi í gestunum og hreyf Herodes svo að hann sórðis eið að veita henni hvað sem hún bæði um. Að undirlega í móðu sinna, segir hún Gemir hér á fati höfuð Jóhannesar skýrara. Konungur var hryggur við, en vegna eðisins og gestasinn að bauðan að veita henni þetta. Hann sendi í fangelsið og lit hálshögva Jóhannes þar. Höfuð hans var bórið inn á fati og fengi stúlkunni, en hún færði móðu sinni. Lærisvennir hans komu, tóku líkið og greftruðu,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 Leit upp til himins, þakkaði guði, braut brauðin og gaf lærisvinnum en þeir fólkinum. Og þeir neyttu allir og urðu mektir og þeir tóku saman brauðbytana er afgengu tólf körfur fullar. En þessi neyttafðu voru um 5000 þúsund kardmenn auk kvenna og barna. Tafalust knúði að lærisvinna sína að fara í bátinn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 Þegar læriðsvenna að þeir sá ganga á vatninu var þeim bylt við þegar sáðu Þetta er vofa og eftu af hræðislu. Að ég svo smælti til þeir að verið það er ég verið órættir. Pétur svaraði honum Ef það er þú, herra, þá bjóðum mér að koma til þín á vatninu. Ég svaraði Kom þú! Og Pétur stjóður bátnum